Зато Герман ударився в другий бік. Він пішов до ректора отців Василіанів, котрі в Дрогобичі держали тоді одиноку головну школу, і просив його давати позір на Готліба, щоби вчився і привикав до порядку. Він розповів, що хлопець розпещений мамою і зіпсутий, і просив держати його остро. Не щадити гросьб, а навіть кари, і не зважати на те, що може говорити і робити його жінка. Додав навіть, що коли б то було треба, він винайде для Готліба окрему квартиру поза домом, щоб усунути його з підшкідливого впливу матері. Отець-ректор немало здивувався такою бесідою Германа, але швидко і сам побачив, що Герман говорив правду. Готліб не тільки з роду був малоспосібний до науки, але його початкове домашнє виховання було таке погане, що отці професори, певно, з ніким ще не мали тільки гризоти, що з ним. Щохвилі ученики, товариші Готліба прибігали жалуватися на нього. Сьому він роздер книжку, другому підбив око, третьому викинув вікном шапку в монастирський город, коли хто в коритарях і в класах робив найбільше крику і стуку, то, певно, готлів. Коли хто під час науки бурчав або під лавою, то також він. Коли хто в цілім класі смів сваритися з професором, вийти з години, ще й дверима гримнути, то також він. Професори зразу не знали, що з ним діяти. Вони день у день жалувалися ректорові, ректор писав до відця, а отець відписав коротке слово – бийте. Відтоді посипались на готлі бакари та буки, котрі хоч провоко трохи ніби втишили, скрушили його круті норови, але довели його до скритості і завзятої злості, і так до решти зіпсували його моральну істоту. Ледве в семи чи восьми літах Готліп скінчив чотирикласову нормальну школу і прибитий морально, нерозвинений, духовно, з безграничою відразою до науки і злістю до людей, а особливо до відця, вступив в гімназію. Але тут він трьох роках не скінчив ще й другого класу, коли поганий і темний случай з відцем перервав навсігди його шкільну науку. Але хто знає, чи ті літа несчастливої шкільної науки не були тяжчі і нещасливіші для ривки, ніж для самого Готліба. Раз те, що школа на більшу частину дня розлучувала її з сином, і через те втручувала її наново в бездонну пропасть бездійства і нуди. А потім і те, що вічні жалі та плачі Готліба ще більше лютили і роздразнювали її. Зразу вона, мов ранена львиця, бігала день у день до отців Васильянів, нарікала на несправедливість і неспосібність учителів, кричала і кляла, аж поки ректор не наганьбив її і не заборонив приходити більше. Відтак задумала була упертися на тім, щоб відібрати Готліба від Васильянів і дати до якої іншої школи. Але швидко роздумала, що іншої школи в Дрогобичі не було, а давати Готліба до якого другого міста між чужих людей, отім вона й помислити не могла без страху. В тій безвихідній матні вона довгий час билася, мов риба в саку, і не раз цілими днями сиділа на Софі, плачучи та думаючи, що ось, може, десь тепер у школі тягнуть її сина, сіпають, покладають на лавку, б'ють. А тоді вона голосно проклинала і школу, і науку, і чоловіка-ката, котрий навмисно винайшов таку муку для сина і для неї. Ті вибухи чуття ставали з чим далі, тим частіше, і довели її в кінці до ненависті проти усіх людей, до якогось ненастанного роздразнення, готового в кожній хвилі вибухнути дикими прокляттями. Тепер уже Ривка й не подумала йти в товариство або чимнебудь розривати свою нудь. Вона мов заклята волочилася по домі, і ніхто із слуг без крайньої потреби не смів указатись їй на очі. Той стан дійшов до крайності, коли Герман два роки тому нараз відвіз Готліба до Львова і дав до купця Ривка зразу дуріла, рвала на собі волосся, бігала по покоях і кричала за сином, пізніше успокоїлась трохи і довгі місяці сиділа день у день мовчки, мов дикий звір у клітці. Самота і пустота круг неї і в ній самій стали ще страшніші. Навіть чоловік боявся приступати до неї і старався цілими днями не бувати дома. І серед усеї тої тьми в серці ривки горів лише один огонь – безумна, сказати б, звіряча любов до Готліба. Тепер зависна доля наважилась видерти їй і сю послідню опору, затерти в її серці і сей послідній знак чоловіцтва. Удар трафив ривку страшенну – і що вона в тій хвилі не зійшла з розуму, це було лише для того, що не могла дати віри свому ж нещастю.